як агента, створення агентурної групи у складі спецагентів Карпа, Жарова і Богуна, Юрко, скерування їх на пункти зустрічі, де міг з'явитися Кук, і очікування його приходу в бункері почекання. Для успішних дій для спецагентів була напрацьована ретельна легенда про лінію поведінки на кожен конкретний випадок і поставлено завдання за всяку ціну захопити КУКа живим. Зі спецагентами було організовано постійний зв'язок із допомогою радіо і відпрацьовано взаємодію зі спеціальною оперативною групою КГБ, створеною для підтримки регулярного контакту і надання в потрібний момент необхідної допомоги». Кінець цитати. 23 травня 1954 року Василь Кук разом із дружиною Уляною Крученко прибули у визначене місце зустрічі зі зв'язковим. Невдовзі прийшов Юрко, який мав переправити їх по зв'язку далі на схід. Але перед тим запропонував перепочити у Криївці неподалік. Утомлене подружжя погодилося, адже зв'язкового знали давно і підстав не довіряти не мали. У Криївці швидко заснули. Тим часом зв'язковий та агент Юрко натиск кнопку пристрою «Тривога», яким було обладнано сховок. За кілометри від цього місця в райвідділку КГБ засвітилась лампа, сигналізуючи, що пастка закрилася. Борсук упіймався. До Криївки негайно виїхала озброєна група чекістів. Тим часом Кук, прокинувшись, побачив направлене на нього дуло автомата в руках у товариша. Лише одного погляду вистачило, щоб зрозуміти – Колишнього товариша. Останні хвилини операції описав єдиний на сьогодні живий її учасник Георгій Санніков. Затримані Леміш і Оксана псевдоніми Василя Кука та його дружини з допомогою чекістів піднімаються на поверхню. Там їх підхоплюють руки людей, що стоять довкола. В оточенні декількох осіб. Відводять на кілька метрів від люка. Всі мовчать. З люка з'являються чекісти, які обшукували затриманих. Останнім на поверхню виходить довготелесий Чумак, він же агент Юрко. В руках у нього всі речі Лемеша та Оксани. Їхня зброя. Кінець цитати. Проте цей тріумфальний момент не став кінцем історії боротьби спецслужби з Куком. А самого останнього командира УПА попереду чекав його останній, найдовший і найважчий бій, в якому він залишився сам на сам проти системи. Останній бій. Чому тебе не вбили? Це питання – чи не найчастіше доводилося чути Василеві Куку протягом його довгого життя? Він не міг дати на нього відповіді, бо її не знав. Він просто робив усе, щоб перемогти, навіть після полонення. Натомість відповідь знали ті, хто його затримував у 1954 році. Один із них – Георгій Сенніков через півстоліття у мемуарах розповів про мотиви чекістів. Розстріляти його було надто простим і оперативно невиправданим рішенням, поки він був потрібен живим, а там буде видно. Можливо, вдасться схилити його до співпраці, примусити попрацювати на радянську владу, Такого рівня лідера ОУН, який потрапив до рук чекістів живим, у Держбезпеки ще не було. А раптом Леміш, переконавшись у безвихідності свого становища, дасть згоду і допоможе в широкому пропагандистському плані. Ефект був би грандіозний. Ще б пак, Сам Леміш закликає до співпраці з радянською владою непокірних українців. Закордонні центри ОУН відразу практично припинили би своє існування. Мертвий він перетвориться на мученика віри та ідей. Кінець цитати. Проте практичний підхід ще треба було узгодити на рівні керівництва країни. А тут існували різні думки. Дехто з московських можновладців пропонував влаштувати над останнім командиром УПА гучне пропагандистське судилище. А Хрущов вважав, що Кука потрібно розстріляти.